Військово-зобов'язані можуть призиватися на спеціальні збори Шосте – військовий облік військовозобов'язаних і призовників Військовий облік проводиться за місцем проживання і поділяється на загальний і спеціальний військово-зобов'язані, які бронюються за організаціями на період мобілізації – Персонально-якісний покладається на військові комісаріати та персонально-первинний покладається на орган місцевого самоврядування, де немає військових комісаріатів. 7. Призов в разі мобілізації – демобілізація. Загальна або часткова мобілізація – оголошується президентом з метою запобігання військового нападу. Демобілізація проводиться за указом президента. 8. Відповідальність про порушення законодавства, про загальний військовий обов'язок і військову службу. Посадові особи, державних органів та громадян винні в порушенні законодавства про загальний військовий обов'язок і військову службу несуть встановлену законом відповідальність. 9. Заключні положення Фінансове і матеріальне забезпечення військового обов'язку і проходження військової служби проводиться за рахунок коштів державного бюджету. Виконавчо-розпорядчі органи зобов'язані забезпечити військові комісаріати необхідними засобами для призову. Глава 11. Закон України про об'єднання громадян від 16 червня 1992 року. Право громадян на об'єднання є невід'ємним правом людини, закріпленим загальною декларацією прав людини і гарантується Конституцією та законами України. 1. Загальні положення Об'єднання громадян є добровільне громадське формування, створене на основі єдності інтересів для спільної реалізації громадянами своїх прав і свобод. Об'єднання громадян відповідно до цього закону визначається політичною партією або громадською організацією. Політичною партією є об'єднання громадян – Прихильники певної загальнонаціональної програми суспільного розвитку, які мають головною метою участь у виробленні державної політики, формуванні органів влади, місцевого та регіонального самоврядування і представництво в їх складі, громадською організацією. Є об'єднання громадян для задоволення та захисту соціальних, економічних, творчих та інших спільних інтересів. Не підлягають легалізації, а діяльність легалізованих об'єднань громадян забороняється у судовому порядку, коли їх метою є зміна шляхом насильства конституційного ладу, підрив безпеки держави, Пропаганда війни, насильства, розпалювання національної та релігійної ворожнечі, створення воєнізованих формувань, обмежень загальновизнаних прав людини. Друге. Засади діяльності та статус об'єднань громадян. Об'єднання громадян створюються і діють на основі добровільності, рівноправності їх членів, самоврядування, законності та гласності. Об'єднання громадян України можуть бути всеукраїнськими, діяльність яких поширюється на території всієї України, місцевими, діяльність яких поширюється на території адміністративно-територіальної одиниці – Міжнародними, якщо їх діяльність поширюється на територію України і, хоча б ще однієї держави, політичні партії створюються і діють тільки.